do falënderojmë me të madhe plotë janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu ve teala. Zotin tonë falënderojmë dhe vetëm breiti i falje dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamet. Përshëndetet më të begata bi pejgamberin më të mirë Muhammed Mustafaun alayhi salatu ve salam. Mi shuketat i besnik dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vizion, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratorëve që të, të kemi filluar mbi emrat Dhe cilësitë Allahu subhanahu vëtë ala Para se të vazhdojmë atje Me emrin e radhës Të si në do të flasim rrëthi Se në mundëson Allahu të barëk e vëtë ala Disa uh, Përmbajtje Apo Përseritit e rëndësijës Emrave dhe cilësive të zotit të barëk e vëtë ala Kemi përmejnë lezër Në ligëratët e filimit atje Dishka nga fjallë të i bënkajim e ljozije Mbi rëndësijën e njohjes e emrëve të xhisi vet Allahu te baraka ve ta'ala dhe prej fjalës që të caktimi përmendur që duhet vazhdimisht theksoj, të theksojmë domethënë në vazhdimësi të shoqëron që ta kuptojmë na feën ajo se i gjithë Kurani ka arpën permanensë u Allahu te baraka ve ta'ala prandaj se mediton fillimin e Kurani deri në mbarim marr çka ka në Kur'an do të tashohet se qëllimi final epilogu i Kurani është që robërit të njohin zotin e tërë. Redhimisht, Allahu Gjellegjelluhu në ka furnizuar qysh nga lindja me disa prej shtytjeve të brëndshme të cilat në qojnë drejt pykjes se qka dënë Allahu të bare kjo e tala. Ma dje para kësajna ne interesojmë i shumë për Allahum subhanehu e talat. A dhe përshemull e shëf njërijun në nevojët e ti materiale është i kufizuar. Përshemull, nëse merë nevojën e ti për ushqimë Me, me njëherë pas uh, konsumimit e një dozë të shqimit Ajo shtytja e mërënq me cila ka kërku diqka, në alët Kër është punja e etjes, të mamë të amorë një dozë të saktuar të ujit, në alët Kështu është edhe me gjërat tjera fizike Në alët, kër konsumon edhe e mbushat zbrastiren, në alët Mirë po gjendisa shtytje tjera të cilat vazhdimisht ata neve në kërkojnë për të mbush diqka ajo është për shembull kuptimi. Ëh, kopja e, e gjërave të brendshme. Apo për shembull, kush e ka krijuar universin? Kush më ka krijuar mua? Pyetjet ndërlikuara sa ti ban njeriu me vetvetën e tij. Këtë këto dietar thon se janë shtytje sa ti ka krijuar Zoti tek neve, që të mrimte Zotit te barrek juetalla. Andaj dietar bëvan fol për shembull për natyrshmërinë e njeriu për ta besuar Allahun te barrek juetalla, ato kan thënë Natyra njëri u të nuk e njëfë Allah, por e shtinë drejtë asaj. Andoj përshim u bëngamberi a.s.w. këtën hadith, hadin se ka nëzirima në muslimi, këtën gjdo fosh një linë në tërshmëri, fëtra, në tërshmëri. Pas taj prinderit e ti, ose e bo një hudi, ose kryshtera, kësë mëra. Shekhe Kulislamu të i mi, rahim e Allah, kër i shpikon këtë hadith, thotë këtume në tërshmëri nuk e ka për qëllim se një Sëra alış të samar din foshnjë apo edhe një fëmijë i cili si nuk e është prish natyrë, edhe e pilit për Allah në as ditë. Nëse i thuheni të fëmijës se si është prish natyrë, s'kanajt me kërkan që është i devijuar. Dhe i bën pyetje për Zotin ai nuk i di. E çka ka thot pejgamberi alayhisalatu alayhi wasallam kët hadith, është i gatshëm të dije. Në ka dallim me zgjedhshmërisht për midit dhe i di. Foshnja nuk din, i, i fëmia nuk din. Por çka ka të fëmia ka Përgaditje që kur ti thush kështu Ai Hazër është e prit Pra të kaj është një, më, një pytje Ku shumë bruni këtu Për shkam ka bruni këtu Eksu më ra Andaj, Allahu Gjele Gjelelu në, natyr në natyrat tona Ka kriuar shumë pytje vlezer. Këto pytje nuk qëtësohën A thash përshemull Kër të ha të buk, han të buk qëtësohës Po përshemull Kër e kini pytje Ku do të përfundoj Ku sosët këtë njërë ku shumbruni këtu si do të jetë funi çfar funi do të ket këto pyetës sa di bën edhe besimtarët edhe pa besimtarët këto nuk i shoron pos imanin allahun xhel xelalu andaj shtyt si më i madh drejt zotit te barrekia vetala cili është vet vet çengën se ne na formuan andaj allahun xhel xelalu përmein kur'an shumë prej përgjigjeve tës i jap i bjente çenia jo tek nevoja jo që njeriu sa është i nevojshëm për shumë rrethajrave. Kuçi ka kjo nevojë? Allahu te barekehu teala. Ku shi krijon mundsinë për më pyet? Allahu xhel xelali. Ali ibn Qayma juzi e thotë, Zoti on xhel xelaluhu ka krijuar tek truni njeriu pyetje pa pa kufi. Dhe realisht për shembull së madh mendja si ta ka, i cili bën pyetje. E shumë për këto edhe për shembull edhe Lajthitin, shka ku i pyetjeve shumë ta. Mir po nëse kthehesh në fund, kush e krijoi këtë mendje? Zoti on xhel xelaluhu. Por shemë, një mendje cilë e i banë një milion pytje, dy milion pytje, kushë ka kryu këtë mendje? Allahu gjeli gjelalu. Mirë, nësa e ka kryu dhe i ka mundësume vë këtë pytje, a nuk është a i cili ka të kudretë mjë dhamë përgjigje? Po, anë dhe ka zmitë Kur'anin. Anë dhe zhërë shumë e nevojshme që në Kur'anin dhe hadithin, apo fejnë me një fjallë, tamsojnë anë në nënhijën e emra dhe qësime të zotit të bare kje Dhe këto mund ta shembollej më shumë brej, prej për shembull. Nëse ti për shembull e mbarni paisje të re, apo një aparat, apo një, qëtë farë do një çfarëdo tjetër, për gjithësa ti nuk din më për dorat ata. Kush është ai më smirti për shembull? Nëse marr telefonin. Nëse marr telefonin. Supozojmë se është një njeri i cili kurc ka prej këtë telefon. Dhe jepot kjo pajisje, e cila ka shumë prej mundësive dhe shërbimeve. Kush është ai i cili i pari tregon se si funksionon? A i qile ka ndreq Nëse një njëri e mërë telefonin Dhe a i ka shumë shërbime Dhe e pyrët një tjetër i qili s'ka ideje për këta A ka mundëzimi a dhonë krejta gjevabët që që përdore, që ka përdore jo. A ndëjë Allahu Gjellalju e përmenën të emri latif Kër tha Allahu të bare kjo të nësurën el mulk Elai a'lemu -ja men khalqa ve hua l latifu l-khabir A nuk e din krije së në veta që ka kriju A i të ka kriju tyje Dhe krejt ato nevoja, zbrastirat Ti plëcon Zotë Ion Subhanehu vëtjale. A në dhe zërë Për kuptimin e fejës Tësakt I pastër prej Shpikeve, bidateve, devijimeve Për ta kuptu fejën shnësht Që që ka kuptu e Ebu Bekri dhe Omeri Dhe pengamër të Allahu të barekje Këtë duhet të srehoemi Këtë marim uj Për këta Tek ema dhe cicit Allahu të barekje Këtë Ado bëshëm Kur'an 5:30, Allahu kur i kundërshton disa dispozita, disa dia kanë përkaçuar njerëzit Allahut, Allahu i ka vënë mend thjesht. Inna Allah la ya'muru bil fahshan. Këte këtë shëmtit të një pune e ka kthysë Allahu, s'thot çashtu se si takon Allahut me thon. Për shembull Arabt kanë thon, kur kanë bërë tawaf rreth Ka'bas, të zhveshur pa tesha. Dhe kur i kanë thon muslimanë, s'bën kështu, atë kanë thon Allahu na ka thon. Allahu na ka thon me bëu hax, patesha. A tjer Allahu jilli wala si jeh përgjithësi ai na? Si më ti si jeh përgjithësi? Ka thon si takon Zotin me thon kështu. Shikoj bazë, si takon Zotin me thon kështu, çysh zbrthe çysh kuptohet kjo. Domthon ai cili e njeh Allahun e din se ai u çhenje me çdo cilësi, qarta ai sot çu kështu. Për shembull Në Kur'an, gjëja majhë shumë të u arsila alëvezele përmendëm në e gjëratën e kaluar Shirkë dhe rejna Allahu shpesh kër i mohon këtë dhijat Qësh i mohon? U e majhën bëgjile Si takon atina Si takon atina, di kush mi po shirkë Si takon atina, mjali u di kujtë rejnëm Qiko? Andoj zotë i onë të bare kjoj të alëvezele Shumë prej botë kuptime dhe sëtë ishqaron Në Kur'an, shpesh i këthen të qenja e ti Tëtë zotë Domthon, njoja e Allahut shpash siguron tyje, çfar? Kuptim çon dosh. Andaj për shembull, nëse e marrë domthon pejgamberi alayhis po sallam pa hyjme shpallje, kalëm te të tjerë, Ebubekri, Omeri, Eksumara. Pse i kuptonin disa dispozita para se të zbrit Kur'ani? Madje Om Khattabi është i shquar, po niyet, megjithëse Ibn Qayyim e juzhith datë Ebubekrit, ka për kësajna. Mirë Omero kon më i zëshëm këta. Om Khattabi shpashar i paraprinte dispozitat i paraprindit dispozitëve, e kishë të gajle, pëse u vonu, pëse po vonohët zbritje e ndalimit e alkoholit. Ta një, ka dalim me than, pëse Allahu se ndalon e alkoholin. Ta mënë këtab ishte pak më ndryshe, pëse po vonohët, dhe mënë ajo ka, ka munal, ka e diti që Allahu ka me ndal e alkoholin, U shëtson da Omar Khattabi pse Zoti pevonon? Do të thon, jo në kuptimin e revoltës, po, do të thon, le ta zbresim. Pse pevonon për shembull zbritjen e hijabit? Këtë gjëra e të ngjashme ka imir te Omar Khattabi, lazer. Ka i ditës Allahu ka, Allah ka më ndalu alkoholin, ka pidej. Por shumë më në ti ti më e më ditë çka më zbrit Allahu xhelaluhu, dietar kur rekomandoi ganon e njëftë e Zotit. Nga tërsia që kishin zbrit ta jetave Dhe nga ajo çka e kishim mësuar për pejgamberin e pe tij sallallahu alajhi wasallam, çka është Zoti? Me çka cilsohet? Çfarë emra ka? Çfarë cilësika? A jedit të Zënën hijen në çesaj alkol të muhara? Në hijen e çesaj Allahu nuk mundet më lënguën dashveshur, po duhet më vesh. Në hijen e çesaj i din të shumë dispozitor. A ndaj për shembull e kanë cil, e ka cilçu pejgamberi alajhi wasallam, omul khattabin, se nëse të marrni rrug, şeytani e marr në teatër. Nga kjo vëzat, nga njohja e madhe Allahut. Omar Khattabi, Abu Bakr Siddiq, e të tjerë, e nin në Allahun subhanahu wa taala. Allahu qepetan Aliun radiyallahu an. Al, at ka lënë ti diçka të veçantë pejgamberit sasallam, doni letrë, një... doni çështonji apo shin. Je ka lënë do letra. Edhe mo hajde tash dihet i kush janë ato letra. Edhe pastaj ka ndërtu me dhëbe të kota dhe të devijuara. Ali radiyallahu an al, kur e kanë pyet, a ka diçka të kalon veçantë ti si Alesi nip i tij çka thadali ora jo sum gallan kurjo illa fahman an illa kesha rellazë shumë mall illa fahman an illa e ka pasni letër ku penga me të selamë me ka caktuar domethan ë ato shpagimet kur dikush vret jam të sigurt e ka vrarë njëri çka do të më paguaj nëse ja ka pregë ishta çka do më paguaj nëse ja ka thikë kam çish do të më paguaj pra kur ta dantonë ti kan çish e shpagun e ka thënë pos kuptim pa i allahut. Domthon, çiki Kur'an, apo çiki Sunna çka e keni ju jo, që ta e kam dhonë. Kur gjashtë tes nuk gab. Përveç, shiko. Përveç, nëse Allahu ta mundson me kuptuar më shumë. E çikjo, nëse Allahu ta mundson më kuptuar më shumë. Ka marrë nga joja i allahut. Për shembull. Kur a uh, ka thënë sahabi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në xhaminë e Qubos, unë përiferi bizomi is being avesa pakmala kushagon medine ka po atje ka bosht dhe kemi përmend. Benga më sa ka fal namazin punë një herë edhe atje ka ceptu imam ndryshe. Domthon, s'kan shumë të marrë don't stop, tek benga midali sallallahu alaihi wasalam. Në njëri prej imamave, çdo herë kur e ka lexu Fatihan, ai ka lexu Qul huwallahu ahad. Ose nëse ka lexu di surre tjetër, pastaj ka lexu Qul huwallahu ahad. Për shembull, ka nis rukh recotin, ka nis Alhamdulillahirabbil alamin. Nëse kaloju por si një munisure, pa e pas ngjitur edhe kuluvallahun kurse kaloj. Dhe vin, domon ju viennent je m'atte intéressant. Njoni i bëjnë i gafon, ja, domo fam, lejoje kuluvallahun, kur ta lejoish një herë dhe kur ta lejoish çeten mos e ngjit. Po sa pse çdo themon, për lejon kuluvallahu ahad. Dhe ka dëgju te pejgamberi Alayhi Sallallahu Alayhi. Ka thanë ja, sallallahu xuxuxux kanja. Sot thërreni, ta pyes. Kur e pyet pejgamberi Alayhi Sallallahu Alayhi, thot pse e bona çeta? Mën më pëseti ma më zdo surë Se le zonë kullu allahu e had Shikodhe se që cila ka qenë përgjitja e sahabijot Ka than Inni uhebbu ha Unë edu këtë surë Normal këjtë edu nga këtë surë Por këtu e ka shturë një shtes Këtë sahabijot Ka than Innë ha sifetur rahman Edu këtë surë Se është cilësia e rahmanit Në mën kjo surë Ska përkër kanë së folë Vëqë për allahu mën Çeik ka tha me nga me ali sallallahu alaihi wasallam ka than hubbuka iyaha adkhaluka aljanna moyma lazo porqet dashuri i ka than ti kjo dashni qe ti e ke vërrëi se cton cilsi allahut ti kjo dashuri ka fut jennat e ka burgëzu me jennat para no lazo mir po çka dhan zahabiot qul huwallahu ahad allahus samad lem yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ti to ka trae do lazo që ka thonë për shketsure, ta adilu është dhe barabart me një të tretën e Kur'anit. Një të tretën e Kur'anit. Pse një të tretën Kur'anit, skallë në ta posë për Allahun? Cisia Allahun. Dhe kërë pyti për nga mësëm Ubej ibn Kjabin, shokin tjetër, i tha, o Ubej, a e diti cili është a jeti ma iman në Kur'an, qëka i tha Ubej? Tha Allahu dhe për nga mësëm e din ma mirë, Ata rëpemësëm e tha O bej, allahu, pëmësëm, kjo është të për respektë Dhe e devët që ka e kështë në sabë Cili është të lejtë i ma i malë, si pas teje Ata rëpemësëm e me kja abi vëzër E ma në men, para se me dëgju këtë përgjigje Këta se ka ka të zup e nga me nësëm me herët Bebyt, se ka ka të zup Tha, ja rasullu Allah Ajetu lë kursi Allahu la ilaha illahu Al hajju lë qajju Që ka e mur Atari biçajet i bije që ajeti cili veç për Allahun vol është ajeti kursi. Tha ajeti kursi. Çka tha i thapë pejgamberi sa më? Li ehnika al-ail. Aba al-munzir. Exofsh ail men oba al-munzir. Ube in likade. Exofsh ail men se yashalove. Dhe në surrë tjetër pejgamberi sa më ka thënë për surrë tjetër, dhe gjithashtu ajo për shkak se është vetëm për Allahun te bareke o teala, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, muamuzrit një surre, si ka zbrit Allahu as një pejgamberi Maka zawawni sure, se ka dhan ashi peigamberit. Mkave chu mu me ta dhe u me tin tim, cila esht ajo suratul Fatiha. Suratul Fatiha, dhe Allah ka bëu shtylli të namazit. Ka thon sallallahu alejhi dhe sellem, s'ka namaz pa Fatiha. Si s'ka namaz pa Fatiha? Sepse Fatiha ja është surja më e përmbledhshme për Allahun xhel xelaluh. Alhamdulillahirabbil alamin deri der në fund. Allahvezin simar këd argumentet e Kur'anit dhe haditheve të peigamberit sallallahu alejhi dhe salam, e, e, e shpëse njeriu Së mund të kupton fel, pa e një ofë dhe la Andaj sahabën nga njohja e ma dhe e Zotit Nuk i të viju kuptimet e fes Dhe ardhëm avon njërëz Dhe se ati lezoni njëtë atë tekste Njëtë atë njëtë inë Kur'an Njëtë atë haditet për nga me sahabë Dhe nuk i kuptonit si sahabë Cili ishtaj dalimi Pse njët tina jet Njën e kupton ndryshe Tjetëri kupton ndryshe Sepse një finin Zotin Këto janë shprej e vëzër, rezumete Aso i shka flasën u lemasi, shekhu, isa më temie I mënkaj me gjëzije, i mënë këthiri, i mënë dhe e biu Njetin Kur'an vëzër lezonë sot njeri ju Dhe e shtërëmronë vetë Nësejnë se dhe pinë fillime e shtërëmronë Sepse menëtësia ati nuk e një vëzote Abo? Por që mu sot lezz, e gjeni njeri Lezonë Ar-Rahmanu anël ar-shistowa Kur'an Sabri ajetën Rahmanin bë ar-sh Interesant. Si ka mundsi? Domthoni me lexo Ar-Rahman 'ala al-Arshistawa, dhe thu, qern bergel, Allahu bi'Arshindron, atë zon Zban Allahu me çndron mbi Arshun. Çka i bëni këta njerëz të kështu me me devju, sesë se njohin Zotin. Ai i cili njeh Zotin, i kupton të tekset ç'i duhet. A nda investimi më i madh dhe zori besimtari i cili është në njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah ka thënë me kompanment dietar në në këtë meselë. Gjitha shumë dhe zërë, para se kalujm të ejmëri radhës, të da bojmë dhe një shkoqit e tjetër, nga se ejmësën e morëm në ligjëratën e kaluar, dhe ejmëri sotëshëm, kanë pak sa në gjashmëri. Në këtu duhet pak të mund të i vazhëm disa prej regullat e ulemave, qëfar ka në ejmërat e, e njajshën. Dhe pse ka të shumë ejmëra ka Allahu Gjellegjellu? Dhe në shumë, Allah, Rahman, Rahim, Alim, Khafur, Kudus, Selam, Apo Gjëbard, Aziz, Hakim Hakim Hakim, Latif et tjer, et tjer, E tjerë e tjerë Ne vi nga kanarë përshimu në natët e nani një hadith Por që bërë nga mesëm ka thonë Ka Allahu gjeli gjelalu Edhe më shumë emra Por nëse këtë emi Sa Allahu ka ka shumë emra Në du të pytje Me thonë përgjitje Tjetra Se tësa emra janë qash në gjajshëm Sigur që emri Që ka e morëm me me këta Përshimu El Latif Sot e kemi El Khabir El Khabir jan shumë gjaçë. Dhe gjithashtu emri El Khabir, shumë gjaçon me emrin El Alim. E pa dorë problemi dozë që ndoshta edhe na skemi mundësi këtu komplet me çarchu foton, nga se këto janë gjuhë arabe. Dhe kush e kupton gjuhën arabe, domthonë me domon me fjalë për fjalë apo kontekstet i lecohet kjo punë. Po për shkak se na po vlasim gjuhë tjetër, do ta kemi paksa më të vështirë. Dhe kjo është ajo sa ka mundësi njeriu, domon gjuhë të tjera, jashtë gjuhës arabe. Për çem. Arabi a kupton se latif edhe xبير edhe alim megjithëse sillen rreth shumë afurt po për një tempoh bota muhabeti pa i dimi dalluar diç di dukun e diku vnodh al ilm kuvnodh lutf edhe kuvnodh khobr apo punjën ton për shemb nëse e bërtam për shemb do ta gjeni ju e keni përkthimin kur'an tek shehifa meti alim i dijon khabir Herë e përkëthen i dishëm Se s'ka qëshme përkëthi Dhe tjetra herë e përkëthen i mirinformuari I mirinformuari Apo latif Prap nuk di Por që e mu Njohësi i hofësirave I po shikot Detirojt me thonë një fjali Nështë anë gjyë në rabo Apo latif Khabir Andoj E para për probleme vëzër që na S'kena mundësi komplet me qartësu fejn O është ajo se mangëson fjallore Mangëson fjallore Dhe njëri kur s'ka fjallosh, dhe dhe që si Si me, si me, për shembol Ta kuptojnë adhezër, se shpesh po e atë theksojmë këtë qështje E dikujtë do shtë adhejtogët Pse atë shumë do më nështë kënivell Për shembol Djetarë kanë si shembol, e shembol ka Si kanë si e Labdurrahman del Moallini Nëse një njëri, për shembol, kalin qërdozër Kalin diverbor Kurs ka pon gjira Edhe mundohës ti mi a shpjegue Se Dora jote, dora ja t E ka kështu kështu këtë ngjyr Edhe kështu kështu këtë form A rrinë do të me fjalë me a shpegu? Nuk a rrinë Ti du përshemull Dora jote është përshemull Bardh E përlim e Abo Nga e zeza Jeze shkan Një e bardavell Së kuptone Pse së kuptone Se nuk ja ka lezu të runi asë një herë në ngjyrat A kuptone Nuk ja ka lezu Përshemull Medhe një shemull tjetër Nëse njani dhe ka pa vesh njëri, në njëri në por shemën një e, e ka pa vetë gjyrën e bardhë dhe zeze, vetë gjyrën e bardhë edhe zeze. A do ti thu por shemën e pash një dru xelbor. Çu çesh më qom? Ai te tru i vetë ka vetë bardhë dhe zeze. Edhe ti thu druri ishte me gjeta të xelborta. Ai do tash, a e zeza e bardhë. Ti thu os e zeza se bardhë e xelbor. Ai prap li li tru vet, i vetë i dal vetë bardha edhe zeza. A kit ti rrugmia shpjegou ç'i çdogat e xelborta? Skirru. Ana gaza për shemb, një unë robe, koshfreje, të cilat alludojnë për njëse detaltë imt, tikur ti mbledh shkrit fjalë e gjithë tëra, çojnë te çajon. Është varf, nuk e njeh, nuk e lexon. Ana vushje më kanprua dietar plot peshëme vetëzat e e e seollën këtë. Ana e parëvezë është mangësia gjuxore. Po në aspektin shëndetësor aka përgjigje, inshallah ka ka shumë emra dhe pse ngjason njëra me tjetrën? Do të mundohem doman këta ta ta theksojë. E para vëzërt që ne kanë përmend diëtorë në kët aspekt kanë thënë se emrat e Allahut, më në më këta, e plocojnë ha, çhenien e Zotit. Ata e plocojnë kuptimin, ato e bojnë Zot. Domadan. Kur Allahu xhel xhelalu e përmend forcën e vet, dhe pa pas forcë nuk je Zot. Apo Mirë po, nëse Allah e kishë përmenë vetëm forëcen Truni kishë than I, i forëti mundet me bozullum Apo Apo i forëti godet pa dje E Allah kërë përmenë forëcen e përmenë edhe Dje Dhe vonë, ti që kanë menja Ta shki i forët koka Po i forëti mundet me përdorët forëcen kutë muje A thot, vahua el hakim Aja është edhe i urt e A e këptan? A në djetar kanë danë, regull I mënkaj me më gjëzija dhot Emrat e zotit te bare kjo vëtjala E plotsojnë, do më dhënë Njëri tjetërin në kuptime Dhe e modifikojnë Kuptimin e gabuar Shka mërët betarë në krye Por që e më, merë që e më tjetër Por që e më, Allahu Gjilole ka emrin El Aziz El Aziz A i cili është, do më dhënë Plot krenari Plot ma dhështi Kë i emrë vëzër, si kur ti të lezojshme që këtë emrë Se zoti është shumë krenarë, shumë i madhë I plot fëqishë Të ti, do m E po, s'ka mundësi me këtë qëshmi avon Allah për me qëcu këta Shpesh e vjen edhe A, jeshti më shërshëm Se për në ryshet dëllë shpirë të për venit Andaj Allah u gjille gjelalu Emra të plëcojnë Do me thanë njëri tjetërës Dhe modifikojnë Por që emra se e marve zënë Kur'an Me cilat emra fillon Kur'ani Bismillahi, Arrahmani, Arrahim Bismillahi, Arrahmani I mënkaj me gjëzije, kër e Gjozihe, shpikon Bismillah, Arrahman, Arrahim Kemi shpikut e të pësidit, po e përsërisi Këta kuptojna, këse vinë shumë e emrat zotit Dhe pse kanë gjashmërin gjera me tjetërën Dhe qëfar roli kanë këto Dhe pse ne ka ka zu zotit, jo në gjeli gjelali Por që e mërë, Bismillah Kër e përmejnë emrin Allah, këmi thanë emri ma i madhi Allahu të është Emri Allah Ilah Se ilah do me thanë, a i cili meriton më konë zot Kë i p Domthon, ai i cili meriton më kon Zot, e ai i cili meriton më kon Zot është shumë i madh. Andaj emri më i madh në Kur'anin e Allahut në mendimin e, e shumicës dietar vështë emri Allah. Allah. Nga sa i mbledh këtë emra të tjerë. Mi di me kaqë juzi e thotë. Nëse Allahu për shembull e nis ti veprën, Bismillah. Apo opshion kur'an eki, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i di takojnë vetëm atij cili është Zoti i vërtetë. Që meriton të adhurimi Zot i këtë botrave Sikur të ishë mjaftu vetëm me kash Dhezer në këshindar zema pëj venit Se të tregon veç madhështia Veç forcë Veç meritën që e ka madhëruve Edhe të jeti se s'mun është me ju bind Atë sa meriton aj Sikur mështë kish ardë Dhe dhe të kësu ardë Errahmani, Errahim ar Se aj sa meriton S'mun është kër me bo Po anështë i më shirëshë Ta falë, shumë falë Anda thot i thotë i përnkaj me gjëzije Shiko, e Rahman E ban edhe më të madhe Allahun Po nga ona tjetër edhe përmirësonat Do më dhe, qka muna na me keq kuptu E përshemol, o zotë mon Nëse veq i madhije E në kurs muna me dole akësh Shka përnë atë me neve, i thotë Rahman E mi më shirësh Jove qka, Rahim Shiko dhe zotë A që e malë është emri i lahë Që do është me ardhe Rahman Errahim Mirë Sikur të është robë i kërë e kuptar Rahman, Rahim, ullë rohët A ba, e bëma si kërë këllë i mëshirëshëm, në falë, në të lerëon Mi një e kërët tjetëri stabilizus, me liki omi të din A ma e të merë logari A e të merë logari, ditër e qëgjit A ndër dhe zërë në se rezonë, kur anë përshimë Emri Allahu Gjeli Gjelalu, kur që është rohët me një tjetër, ma e menë regu Në kur anë e gjenë shpeshta Cila ës Ajë më ano, mënoti më çka tu pyetja. Vjen emri tetër e drejton. Ëndër premim kur përmendet fuqia e Allahut, gjithmonë përmendet edhe Bucia. Kur përmendet për shembull elmi i Allahut, përmendet edhe Ursia. Pse vijnë këto dha zot çe ta stabilizojnë njëra me tjetrën? Ëndër zot, Emrat Allahut te baraka ve taala e plotësojnë, domodhën. Domethënja e njëra tjetrës me gjithësi janë të plota në vetvete. Megjithësi janë të plota, të plota vetvete. Për shembull, ëndër zot, sikur Allahu xhelaluhu Ta kishë përmejnë veç emrën e ti fales Fales Dhe nga ana tjetër Mës ta kishë përmejnë emrën e ti Apo cilësin e ti Apo Se është i ashtë për në dënim Apo veprën e ti Se a i bën kurth në da i kurthagjive Nësë i shpërmejnë veç gafur Qka kishë mëjtë me bërë Përshemull jehudia Apo shpirti lig Ja baj punë në në e ndrejqim e më, më falaj ja Apo ai josto kish tonjer kur e di po një, se për shemb apo për shemb u çan një raport 1 me 1 kur më e di se njëri është naiv s'e koshëm ngalim ata ato se kur të marrim me dashamë apo bajone mine se ai disa janë xeni atu vallë se çe është i tjetër është domodin bujar po është edhe xeni mundi më marr vesh dashamë të shumë, shumë më shumë rruash thukshira më pas kanë filani vallë kisha po çarrin kisha li kokën me akull ama alani ima çë morta E Allahu gjeni gjeni dheze, kër e përmeni një sifat, të regon, të regon një tjetër. Vërshima Allahu shpesher e përmeni në Koran, oa jem kurune, oa jem kurulloh. A ta bëjnë kurtha, edhe Allahu bënë kurtha. Si kër më stak ishtë përmeni dheze, edhe Allahu bënë kurtha. Qëka ishtë ish kuptu për Zotin? Njoni bënë kurth, a ishtë e mërvesh. A ishtë kondopsi për Zotin? Po, edhe Allahu bënë kurtha. Ado shejgozotiun te barekahu taala nuk ka permanente cilësi vetëm sa e drejton kuptimin e robet me një tjetër vetëm sa e drejton kuptimin e robet me një tjetër Ado shejhulislamu temiye rahimahu allah ta allahue kabah emrin apo emra necessit e ti bazën e Kuranit kush i kupton emrat e cesit allah let e ka me kuptu Kuranit she ka ngutsu sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu do të themi kemi edhe uh, ato që duhet ta përmendim para se të kalojmë në emrin e radës a edhe kët dobi së në kaprament e banka ime juaj në shombre libra vetë ti a eno the city Allah does a prejudgments a do ti lante këneve po ajo është nuk kujsh vetëm marrë informata. Mund tani ne aj morëm disa prej emrave sot jemi për shembull te emri al khabir por se po e uno the lord nuk jamë të më çel apo kalojnë ato a po zoti e ja kish edhe këtë emër jo jo që nuk kujsh vetëm proces informativ Do kemi të bëjmë domethënë me me qenien e mbulësore zvend ti duhesh me respektue në hijenë çfarë është ka e di për ta. Apo për shembull, kur ti e di se njëri ka një titull, ndonjë. Ti ndërton raport me ta mbastë titulli çka ka apo. Ti nuk e trajton fëmijën si babën. Vllavi nuk e trajton si shokun. Apo, domthonë ti mbast titulli çka ka, aj, ti e ndërton raport. Apo nuk thub për shembull, çka so profesoraj, ose çka çka e ka mbap, pse më s'a trajton si fëmi? Jo, fakti që o bab, çka, ndron mohabetin. Apo, fakti që o plak, ndronë më abetit Mirë, fakti që ti e mësonë në emër zotit Ta në, ka raport Që të shme bëmë e ta I mënkaj me gjëzije Thot, gjdo emër, ka një pozicion që Javënë në robit kërshë zotit Zhëmë, emri Allah Të avënë një pozicion, që dhe është i badeti Emri Rahman, shpeson Mëshirën e Tina Emri përshimu Elkawi, rrush Apo, Elbasir, erun shikimin Essemi, të nin Erun dëgjimin Zdojmë ori Zotit, ti dhut me të pozicionu Raport me Allahun të bareke O e tjale Andoj të të të mënka një me gjuzhije Se nuk ka mundësi Robi me adhuru Allahun Me adhujim të vërtet Dersa tja njëf haket në përmet emra Nuk ma e men të Së mundet Robi me adhuru Zotin Hak që shi takon ati Dersa ta njofet Qfar më dhështi e ka Apo? Se të të sheka, e Apo E takon një njëri në rrugës Apo Edhe nuk e di kusha, nuk e shëf Edhe i fola ti me gjumëm Të bonë si njëri thjesht, thjesht Edhe kur të këthej e taj përshemull E shëfë së është një titur Hoxh, apo Prend, apo di kush Apo a fëzit o oh, më falë se Dhe bonë, se di të kush vjet Edhe në rrasë në pengam verisem një, pe një, një grujës I ka dekëf mija Edhe e ka shku të varë, duke qajt Edhe e pe penësam ka shku prapa E ka thënë, durim Sabër, Allah është problem për sabër A do ka thon, ja ke anni, ik lago largoi pe mua. Ose ka vau po kujo? Ik largoi pe mua. Ka thon ditë se ditë sa më ka gjetë mua. Çiko. Ne se ka shkupe ngaosa, gallan. Mos i bë ka pas. Pasaj kan kallzu, çaj çka të foli ka pejgamberisë aselle. Ai u vrap të pejgamberisë, ka qejë ja, se gumditë je ti. Çiko. Fakti që tash për ditë që po më san mend roi raportin. Ata i tha më san durimi është goditja e parë. Durimi është goditja e parë, mosani po shrafsh. Moniere projem Turim, duhet mos më thonë doni fjalë kur të marr vesh doni lajm të madh. Mos ani mbas një muaje ti vetë që çecosh. Çecson koha. Të ra biliton? Të koha. Andaj fakti që e morr vesh se tash pejgambëresa më është, adat çka? Adha në ndroi raportin. A do ti vëzer? Ku le marr vesh, ose na, kur ta kuptojmë. Sa Allah e pas ka këtë emër. Ky nuk ka proces informativ. Tash duhet raport. Kur di se Allahu çadën tarsit, çadën rit. Rrobeën tarms sanitutës, kur ti disa i dëgjon Pa përsi se janë të ubonë shumë një zona Apo, që me këni po kur ka gjurëm Dhe të ti e me një shoktanë dhe folë Pse folë rahat se ti se janë të një Ato shko ku i gjurëmës Pa ajës të Allahu s'ka këtë problem për Gjurëmët e mdoja Në 7 milion njërzë bashkë më konë të ufolë A ti si pëngoj Nuk i përzinë një zona Subhanahu Andoj të ti përnë kaim e gjëzije Allahu gjeli gjelali nuk ka mundësi më adhuru Në adhurimin që ka i a tara ta adun Allahu ju li jalalu na na vas te emra ndersa adhuri bi Allahu ju li jalalu vezr na vas te emra bota na dy forma kto vesh ka bi poneni ta do bi poneni prap se ke te emra nfun qe tu doin me ard do mo ke te emra cgena me morna qe tu do tut me ard nase na pochim me emra te Allah abo msim kuran abo msim fenes o di ju li jalalu dhe nfun prap sa apo dhem Allahun si duhet ko te gem zuti ato an argument kundër ty Çu jua anadallay sallallahu alaihi wasalam alqur'an hujjatan lak qur'ani argument por ty ose kundër tej çu ti pesësa i mallskite utash ti pe din sa i meriton ma dhurove se fa dhuron ti e din sa i mund të mështin xhenan dhe ti mundai gara nuk ti meriton ta shmexhin xhenen a kupton më ky çka është raporti kur ti e mzon kush është aj dhe pastaj nuk e jep hakun andaj do të, të, të bën qaim aljuzia allahu adurot por dy forma me dy forma Dhe dyqëllimet kërësore E para Allahu adhurot Për shkak qenje së ti Dhe kjo është adhurimi i pengambarve Dhe i miqëve të Allahut Si të cili me derejgjën e vetë Të cilë e ka përshkujt pengamir Alei Salatu Selam e, Kërë shpiti qka është bëmirësia Ka thanë madhuru Allahun Si kur jetë duke e pa Nëse tin, tin ata nuk e sheth Aj qëfti e Ka thon, thotë më ngon një më gjëzie se emrat e Allahut te bareke ve teala ka shumë prej tyre sot robi adına Allahum për çato emra edhe pse ato emra nuk i kthehen te kthira me ndonjë lëvërti. Për shemb. Bin Amer es-sellem shumë hadith ve ka përmend fytyrën e Allahut. Apo kërkojë ozot për shkak të madhështisë së fytyrës tone. Për shkak të lartësisë të fytyrës tone. Kërkoj më e pa fytyrën tone. Apo Ose porchimu çka thon penga be alei sallatu selam nuk kam mundsi o zot me shpreh falendërim la ohsi por nuk di si ta përmbledhë atat meriton ti me shpreh lëvdat nuk di ti je çu që di vetëm këtë të shprehë lëvdat apo çka na për disa për shprehje të e, disa tas venim me doktor qapë ansa por sahabeve u shem kanut kan o zot e, të falenderoj dhe shpreh adhurim po çka sultanit më të madh çka e ti Pushtetit madhë shkajki Killoj dhe zër është mëj larti Për mëj fështiri në rritjen Qështë është kjo dhe? Kjo është me adhru Allahun A ti kur gjo sfiton piksajna Në kuptimin e të prekërnës Por shemë Kur ti ban Allahut i badet Dhe do vetë se është i math Hicpa dhënë Se është Allah i math Ti sfiton kur gjo piksaj Se Allah për shemë dhe është i bukur Ti kur gjo sfiton piksaj Pëse Allahu që në gjithë në përshimu dhe ka për shtetin shumë të madhë, o shmelik Kur ti i thu zotit, o zot, po du dhe po shprej e i madhërim Vetë se i e i madhë, vetë se i e i bukur, vetë se i e ma i madhë Thot i për në kaj me gjithë, kjo është adhurimi pengambarë dhe Allahu këtë adhurimi do madhë shumë të Adëna kër e kemi përmejnë përshimu të fjallë Allahu që në Elhamdulillahi Rabbil Alamin Kë shprej Allah e Allahu e kazje, shprej e por thuni për veti Qës Andaj kur shem Qathan sallallahu alaihi wasallam, kanë e angazhon Allahu me përmendjen e Allahut dhe madhrimin e tij, Allahu i jep më shumë se ata që ai lipin. Shemjoni thot, o Zot, bjem bak tak tak tak. Për këtë më thot, nëse njëri është angazhuar të thonë o Zot, sa i madh je, sa i lartë je, sa i pushtetshëm je, sa falës je. Kitu ja përmendem edhe profeti pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, Allahu ti ti jep më shumë se ti. Se kjo është humor me vetëm kë me Allahu. Allahu ka çef rroptë vet, më mor me Zotin. Andaj i, i ka angazhu natrë shmorris më mor me Zotin. Qi kemi përmend nga Muhammed Qutbi, ka thënë se edhe ateistat ju shkoj jetat u mrit me Zotin, aka zot as ka. Po shumë me dot piksaj tema, se Allah ja angazhon rroprit me vetën e tij. Allah ka instalutë nat, diçka që është e pashmangshme. Ti skiçare pa fol për Zotin, edhe s'e mohon. A mos skiçare pa fol për Allah. Kush që ka kriju, këtë existence, kush që ka kriju më, se jena kriju ekstra malo. Andaj ja durimi i paurvezhë. Sa diman qayme jozia, kjo është adhurimi, dëshurijes. adhurimi dëshurijes. Mon, të dashurisë. Adhurimi i dashurisë. Domthon, oza du të madroj, të respektoj, të klar, të klarçoj, të boye ibadet, të bicese, të byruku, të, të përmendi për çka vetëj i maj. Ti pa mundon kur gjatë. Dhe forma e dytë oj kurtjap. Për shembull, do ta marr me një ajë pronot Allahu te bareke ve taala, al-mun'im, al-mu'ti ai cili yap el razik ai cili të furnizon ose për shemb al khalik ai tin ka krijuar jonë rëzot ozot elhamdulillah që më ke krijuar elhamdulillah çm ke dhën buk elhamdulillah çm ke dhën shtëpi elhamdulillah çm ke dhën shëndet këto janë admirime por nuk janë shkallë të, të parë atë pse kjo është admirim i madh shumica njerëzve kanë këta admirim pi musliman ke dytën vonë për shemb njerëzot elhamdulillah çm bua buk elhamdulillah për këto nimet ama për shemb trove natanya se do thot unë zotin e falënderoj vetëm i madh. Unë i tut native çojësti madh. Munadhurimi i parë është nga derëgja, do ta shpjegoj nën në, edhe në raste të tjera. Allah do të bën kajme xhozie se adhurimi më i madh është me dashur Allahun për çenin Allahu, e tij. Adhurimi nën këtadhonim është me falëndëru për nimetet që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe në, në këtë vazhord ka shumë për degëzimin se si ç'është dashuria, edhe frika, por çela duhet me çën më më e madh te rob, a me dashur Allahun më shumë apo më u friksua çem diskutohta kjo a më dash më shumë apo më u friksua iman këymë juzi kur diskuton këtë meselë bon janë e gatë rezumeja thot Allahu do më dashhta atë më shumë sesa miutut bile thot tuta është degë dashuris nuk është legitimu tut apo i Allahut po sa Allahu e do tutën e robët ka thon tutun unë do ti më tut ama shikoj unë do ti më tut kthehet punnte Të dashurija Anë do t'i përnë kaj me gjëzije Fun e kryje Allahu ka qef me eda është Allahum Fun e kryje Allahu ka qef me eda është Allahum Të bare kjo vëtjala Nërsa frika është degë e dashurijës Degë e dashurijës Anë do të njëra prej emrë të Allahu u gjeni gjelaluhu E cilë e imblethë këto emrë bashkë Cilë është Bërë të zënë ka thonë sallallahu aleyhi sëllem Elivvu Mësjudani qësaj shpreje Ja d Xhelal, çelamolan Xhelal, Bikansh ka e do shumë pi dashnijës së madhe i ri me droje. Këni poprë jonëri kur Amr, Asi, do zem, e do dikon, edhe për njerëzve. Hoxha po dietara, po mësues, pi dashnijës së këshill. Apo pi dashni, sigurisht e thonë Amrul bil Asi, radhiyallahu an, çat çdojsha pejgamberin e Zotit në këshërsha. Shumë dëshë, senë këshërsha. Andaj robi, atë shumë për shembull madhen madhe, Allahu meun El Xhelal, saçi pi dashnijës së madhe i tutët. Për i dashë njësë të madhe, i tutët, për tu të avjen si rezultati i dashurisë Kjo e ka dhe vejnë e vetë, e detaljit shumëta, po e dhe që ka duhet robi dhe zërta din Do më thonë, se emrët e Allahot, me njoft të Zotin, s'ka gjëmët madhen këtë dunja Robi është azabë qasësën se njefa Zotin A dhe shikonit dhe zërkurani, zhdo shpreje, zhdo ajet, e qënë në meselën të Zotin Kjërë Zotin që nga ba Që, ka me këta. që i qira Allah Allahu shaka apo me kta. Që Allahu qi gardon kti. Që kët pejgamber Allahu e ka begatuar. Kur i përmend Allahu pejgambert, i përmend pejgambert dhe rrethu përqart, i përmend begatiçka ju ka shlu Allahu këtë në pejgamber. Allahu lezet, tin investojm dhe të furnizohemi në maksimum sa ka takat njëri me një Zotin. Lezosh kadush. Studioj kadush. Hulum do kadush. Shëtitë të dunjon kadush, nëse se ke njohur Zotin, krijuesin e kit këtyre, në azopki më qon. Asha po shjemu njerëz se plot Ndodë botën e, e përëndimore shumë më të madhe Njëri le dzonë libra më të moja Doktor i shkencës Doktor i kësaj akademije Në fond, ish vra Eki ish vra vete A didinë pëse dhe zë? Pëse ndodhë kjo? Njëri është a ketë ketë komplikim A po, përshemë Kësë të da mërë me emë, të da shërën e El Khabir Njërë një është e përshemë që ka shkut një libur, një njëri Shumë të mirët Është iniciator, iniciator. Për shembull, një miq çega operacion, kanë morë zemrën e kanë zer pikë këtu. Apo damartë njëri e kështu më radh për 0 saat janë ndërlikuar në shkenca të ndryshme dhe njëri kur i merr vesh këto keq. Edhe në fund nuk e di kush e ka furnizuar këto njerë me kët takat. Apo se di kaka or këtu. Këto janë pikpyje dal. Ai vullai nuk ka pasur kur djon pas kamana. Mba mirë po lirora pik këtu tek saj barë. Apo. Apo por shemë shë zulum dunya. Për shembull, shavrosi mbytje, fukarallëk smundje ndryshme me pa dhe dhe me le gju për smundje që ka kriju Zotë i gjele gjele luhu njëri ju, mësë mukan imani nuk ka takat më nbajt para kësaj së prove që ka ndodhë me, me gjërat sët i ka kriju Zotë i onë të, të, të bare kjo e tala, që ka ndodhë në fondë vëzër si kur robin nuk edhin se këtë qëto që ka janë shash podokën në kësane plocohën në khirat mëzore i kam më i këpto që më t Me miliona njërës vritë në dunja, Burgosë, Valaj më smukon që edim, bingje, se zoti ka mu hakmarë pra këtar, ka me pru, ketë zullum qarim, kërqi dëbami zullum, dhe ka mu qëros hakën në mëzveti, abo, kanë mi da, këputë të zemë, e shethë mi në mëtë, co pëtumë, co pëtë co, abo, pi, e, bombave prej armëve. Mos mokon që ne e dimë se Zoti ja kthen burzdhitit çka ka, dhe jap edhe shumë më shumë. Dhe i hakmirit të çdo armikut çish çish mëgonsë ta. Apo, apo për shembull, për shembull, një në prej të rëshpërë të kështo. Thotë është e pakuptueshme. Normal është e pakuptueshme, por kta, është pabesimtar. Është e pakuptueshme se si ndodh në këtë dunjë. Njëri më vrar shumë njerëz dhe ku të vjen edhe ai kimi u hakmor atij e ka shluftit ia, ka dek. A mund të vramë lojën? Junë oni vrat 100ra mijë anjës. A një do organizoan njerëzit me shkumë atë marr. Ku shkon e gjithë në vdekje? Çfarë çfarë keqje e i kopta njerëz. Nëse kta zbesojnë se ai shkoi te Allahi tash. A kupton? Do vonon. Ti tamam e ke zënë zulumtarin ata e ka shluar në shpirtin. A po shëmo taka vrokit familen? Me zanat, dikush taka vrokit familen, zoti na ndroi. Edhe në fund ti tamam e kapzu zulumtarin ata e shluar në shpirtin. Das. Panëmë lojën farmë lefit kap ti e. Se suno hakmor ndaj, qsaj që ta ndolli. Mir, po besimin Allahun çka kanë? Tish tash alla ma kështim me botë. Binding te ende ma kësht, çka mund të më bagu, çka mund të më bë, çka ka më të bë zoti yon te bareke. Vëta, andaj zeh, imanin Allahun, besimin Allahun është nga domos dëshmëritë e jetës. Jeta pa besim dhe jeta besim kështu, dhe dhe se, me besim dallon shumë. A ndonjëri pritet isave shpreh jet kështo. Be ate istala. Në nuk e na promense, para teizmi keman me voln fund. Në funkti vargut, kena me full për ateisat Shka thonë, që ishtonë, ku janë nga true Njëri për ateisat dhe thot E mira E besimi që ka se besoj O shqetsia Shka të dhulon A i këshroth shprej Thot, besimtartë me gjithse E kanë fantazu besimin Hasha vë kella A thotot, mirë po ato e kanë një dobi Se këto kaotizmat Këto qregullimet Në trunin e tyre i kanë drejtu Thon këte ka vënë dikush, aty drejtuar. Ai thot ngonnës besoj. Mi vë thot këy, sigur e gjeni çecsi, thot dikush që i menaxhon këto. Thot dhe e keq që asoj ska e besoj unë ose kët ka kaos si era. Shum këta ka. Sigur atë historë. Thot besimtari që ta ja lakmoi. Ai thot ngonnës besoj. Por bëram në fund ligjimi. Thot këy bëram në të mirë ato. Thot këto cenat janë në rregull. Sa i menaxhon ni çënje. Ani pse ti dokot shtrem? Vient e tretë. Po ndërsa naç ka besojna, se ateizmi çka vë zot, çka kur gjog, kit ka orpi kur gjog, kur gjog ka më shkuar. A mund të pranojë ndonjëri që ajton me këto bindje? Andaj besimi në Allahun është gado do dë mos dëshmëritë e jetës, ande Allahu ka shkruajt azab të madh për ata që s'ka beson. Ka shkruajt se azabin e ka pikë të dunjë deri në ahiret. ë Never koan doshta pak na ka ë mbaruar, por si do ta hapin emrin e Zotit xhelal xelan se ne, kemi në Uh, rah pasoj të ta vazhdojmë me linën Allahu te bareke vetala. Emri rah, Emri el Khabir. El Khabir. Uh, el Khabir vjen nga fjala el khibr, apo xhuber, apo xhebra, apo makbara. A te ljebra uh, e rrave të kësaj, të kësaj shprehje. Por më uletsu juve, na e përdorën gjuhën ton, uh, haber. Sko haber njëri. Ai thënë, në mos ska, nuk është i kësaj fukshe. Nuk ja kap këtë punë apo? Ku i thon por shem njerëzit Kërë e shojnë ndikanë që të monë me punën jodë vetë Që si për këtë asojnë Thonë lejë se s'ki haber për këtë punë E qka është haber? Kjo vezër ka orë nga feja Këtë shpreje, në huazun njërzik Nga feja, nga emre allot El Khabir El Khabir Huber, apo Khabar, apo Khibra Të zitha janë për elmi Për dije Një për të një thamë Alim, folën për emre allot, i dishëm Të një kemi khabir N Po jo ajo dhijaj e ilmit është tëjës Kë e imërbezër ka ardhë 4-5 hëllë në Qur'an është e imër Shumë I cili ka konsiderat në, në Qur'an Shumë vjenë Khabir Ka ardhësurën Ali Imran Ka ardhësurën El Enam Ka ardhësurën Fatir Ka ardhësurën El Tahrim Ka ardhësurën El Adiyan E shumë nga Ajitët Allahu Te Barakjeve Teala Emri El Khabir Kërësurën El Tahrim Ka dhënë djetarë të gjuhës Khubër huë lë ilm Khubër, haber, është ilmi Kur dikush di shka i thënë Lehu khibra A i ka ilm për këtë pun Apo i thënë për shemën El khabir El mugërrim A i cili, do më dhënë, e ka një dija të sigurt Ka, do më dhënë, të njeri Ka ilmë, të më dhënë, të më dhënë, të më dhënë, të më dhënë, të më dhënë, të më dhënë, t Dhe koincë sigurt do e komprovua. Arab kur e din dikujt se e dini punë me të provuai më thon leu xibra, xabir. Domthon kur e din se këtë punë, se ka veç? Domthon i jom afruj, jo jo, e di sigurt. Për shembull uji, apo e kemi vërtetuar në histori njerëzore se tashun etën. Çkë informat, nuk ka, domon. Nuk ka diçka që duhet me me diskutuar. Kta e kanë provu njerëz, andaj thon ana ka na xibra. Na ka na xibra se uji e ka kta kta për Efektive. Ane kanë thonë djetarët, se khibra vjen për kanë ilmi. Gjitha që të ka ardhë, Khabertun emra, e kanë provuar qështjen, e njohë qështjen, kanë thonë, araf të thonë, i dhe haqqak të hu, au araf të hu, a la haqiqatihi. Kure njef një qështje, por jo vetën për jashtë, por jo njef e dhe haqiqatin, mbrëndësien. E këto është ajovni, atani ku mund të daloni mes emrit alimë, ada khabir majlisian ndr lidra ndr lidra ndr lidra domon khibra vjen kur dikush e dim branchmen e nje loje qysh funksionon pimlaina detalet e branchme ka ka funksionon ande gadon el muhbar khilaful manzar kanden alavat ajo cila është mukhbar, është e cila esh muhbar oshte kunderta asoj ka shifet domon e kunderta asoj cka cka shifet alla kjo jan ato se kanon aspektin جو صورت عمرت الله تبارك وتعالى ثم ابن الجريري رحمه الله عمره الله تبارك وتعالى الخبير ثم اللهم جل جلاله نبأني العليم الخبير فقرأنا بأن أميره صلى الله عليه وسلم قد ترغوه اديش من الخبير ثم ابن الجريري العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم الخبير بأمورهم الذي لا يخف عنه شيئا ثم ابن الله تبارك وتعالى اكتبت فرأينا لذلك شكرا Emri Allahut e në khabir Dë fjalli Duhet me e zëbërti me fjallë më të thjeshta Emri në khabir Ma të edhe njënë në arabe Vese emra se i ka zritë Allah Që i sotë njerë për djetarëve të Endelusit, Ebu Bekër Imri Arabi, djetarë prej Malikive Ka thamë, jo imri Arabi a Sufia Kjo është hoqë i muslimanëve e nësunet Ka thamë, nëse e studionë Kur'anën Nëse studionë Kur'anën Më në më në vëzën Nësi studion Kur'anët dhe mërë një fjallit Kur'anët, ajet. Edhe e mërë një ajet, edhe ja hek një fjall, edhe që këtë fjallë thu, ta shëtis në sinonimët e ke gjuhës arabe, dhe tja gjeni tjetër, kër tja vendohë si ketë tjetër, në spriqë atit që, që ajetit. Tho, s'ki mundë si me gjithë. Apo, mërë që mërë që në dushë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Nëse thu, a mënë që kjo Rabbil Alemin, Mumuni fjalë tjetër dhe mundos në vend të kësajna, edhe prapë njëjtë më kanë fjalia me të njëjtën mëna, me të njëjtin kuptim, me një të madhështi. Thot, sill la kët gjuna robën e xhenit. Thot kjo është fjalë Allahu te bareke ve taala kitabun uhkimat ayatu. Libër të cilën janë porsosa jetët. Thot janë porsosa jetët, thot hekeni fjalë li pa munesh me nungjajshëm sunë xhenit. Cega nu zote. Ju jesh po më ndihmon sa për me ilustrua në aspektin e ai garas apo humorit apo për të qenë realitet dzejt kur ti e marr dhe e çmonton di diçka apo kur e marr dhe e çmonton kur e çmonton tham gjithmonë kur do me montu për zhditë kur si je specialist i azaj do strafa dalin tepër pse se ti specialist nuk je specialist i azaj thu për shembu që kjo më të stes po jo çysh më të stes kur kam ajë Allah u gjelizë sa po ta kuptuva thas Allahu e gazet librin e tij me fjalë arabëve. Ato ngjë fjalë të tjera. Të të ti tani mos e gazet ajetin dhe ka pru provë. Merre për shemb një ajet, heqni fjalën, merrni gjunjën e novë atë tren. Thu jas, nuk është çu sheka. Se nuk shko. Kjo është fjalë Allahu xhelaluhu, ah, al-khabir. Ai ka zgjedh fjalën e cila prej brenda më novë dhe të jashtëme prej fjalëve për shtatën nga këto fjali. Kul hu Allahu ahad që shprishet heke një gerë që shprishet nëse du të avdojmë një sinonim jo, s'ka mënci andoj djetarët jam pajtu se ku shindron germat e Kur'anit një gerë mba në kufër e të hadithi jo shkjo dhe Kur'ani, fjale Zotit nëse një gerë mëndron thu qepet e kadojmë një sinonim jo e një të emër jo e të hadithi e në hadith pop se, se përëm samë nuk ka Zotit, është pengamberë njërë jo Andoj prej argument se kam prudje pru tajtë me ajetëve dhe hadithëve cilë a është Por shemur, kini pa transmitu si e borera, e një Abbas, e Aisha, e tjere tjere për sahabëve Kër katojnë hadithë, në fund më thonjë, por shemur, shpesht e rëthonjë Apo si që ka thonë për nga mëjri sësëllë Apo shpesht të abinit, të abinit, e që dhe një në hadithin për sahabës Thot, shtash përdi që kjo fjalla kërë sahabës, a e për nga mëjri sësë Më një përzijet fjala për nga më verit ale i së vatë dhe sena me fjalen e sahabës Mënësia më përzij fjala sahabës me për nga më samë shumë e madhe Pse? Se kjo njëri, kjo njëri Kjo njëri, kjo njëri Dhe shpeshen në në gjashmes, më në shme da Mirë, a ka dikun, dunja, dhe një sahabë, tabin, ol, alim E ka ka dhu dikush një dërs Edhaj më brena dërs të ka ligjuni a jet Edhaj me thonë, shash përdi ku, ku ndërprajet a jet jo, Dhe dërë që tuk e ajetin, aton fjarë atina Pse fjarë Allahut ndryqon ati Shumë, s'ka mundë si mu përzi me tjetër A në shiko tjetër, s'ka ndalur Ka ndonë në Kur'an, s'lejot, as harfin, as haraketin me e ndruen Apo, për shumë dhe kemi Elhamdulillahi Rabbil Alemin Apo Gjermë do me thonë me e ndru hajen me ha Mirë, haraketit e shka do me thonë Me e po Elhamdulillah A banë që shdo Ose Elhamdulillah Pse se ndru me anonë Në xhigorvesin Kur'an's kan toleruar as ghermën, as haraketën më ndru. Hadith shumë detajol tolerohen. Ka dhënë munat, nëse e dini sinonim, ngjajshëm, i cili nuk jep dëmëdhje, çka sikasinu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lejohet me gazumat dëmëdhje. Për shembull, nëse ka gazun i ati, kurë marr sahabia, kurë marr tabini, tabini haron tekstin e pejgamberit, pa e marr më mandon pishabos, atë jau kallzon ndonse vetvet, thot kshu kshu ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për një mësëm ka thonë që ashtu Po jo me që ashtë preje Djetër ka thonë nuk ka problem Se funi-funit që aty pari si dhe A ma jetët? Jo Andaj emri Allah u gjeni gjelja lu dhe zër El Khabir Oshtë do mënë prej emësët Ven gjunë arabe A ludojnë për do me thanjen e ve Tho di mu gjerimi El Khabir Oshtë ta i cili i di Sekretët e robëve të ti Dhe të mërënçmët e zemrave të tyre të I mirë njohër Apo njohës i imtësive Të gjitha qështjive të robëve Duke mos ju mëshef as një gjah Të është qikove të gjithë këj definicion Po emri në allot e khabir Edhe njëherë Njohës i sekreteve të robëve Kitë sekrete të tinjef të, të brendshmeve të zemër Qëka ki mërejnë anë zemër Kitë i di, zoti, gjële, gjële, lu Pas e ka thonë I dinë detale Kitë punë të robëve Qëka të rethojnë Apo Nuk ki fshejet, asti sent Apo? Shikodhezër, një për imëcivet, Zotë i Gjellë Gjellë Loh. Një për imëcivet, Allah të barë kjeve ta në në krim Ti të vendoset një pluhur i vogël që kur të ambisht në ngisht sënëshe Allah u ka installun syrin tanë prej nga cmimeve dhe parolemrimeve Apo? Me njëherë, diçka të lemron për imrejna, fërkoj e sinin, mështë të dëmtovët kush, kush të lemron? A cë hollosh ajo nana jotë që domasa hundis dëmet kalzuar, se senin ajo. Po Allahu pimren el Khabir, thot kruja tashsin se mundet më të dëmtoha. Apo don Allahu instalon prej prej mrenda. E kush e pa at plumin që atu ard, e kush i tha këtu çyçeni çka jeni ti pimren don, fërgoje fërgoje. Apo shpejt, pse? Sepse ai është el Khabir. Edhin grincën e plunit ku do na lë të zi, edhe pimrena diçka e cila, për shembull Nëse amar ni greens blu. Edhe shkon e marr peshorën më të imt, edhe e xungnat e, është edhe porcellet atë. Apo sa jo, është apo e programuar që më e njoh për shkakun ping ni grad. Apo pini nisi jet caktuve. Parametratsin ush programunta. Mund mu të më uhel diçkan ta se lexon ajo. E Allahu incit më të vogla që ti pengoën, ka instalup i brendat diçka thot Krujësini A kem pati kur e krujësini Instruktivisht e krujë Apo e fërkon E në khabir Ska diçkat që të mundet me dëmtu Pi larga po pingat A nëjë djetarë përshemë Në definicion e kanceri që kanë thonë Përshemë Një prej Studime që janë bëhë për kanceri vëzër, Disa prej doktorve E përmenin Thot Problemi kanceri ati ku është Se vën në kalzon trupi Apo personi i, i smut Vën është lajmru se ka smuja Pak maharat tashmimurvash e ke zgjizën. E mirë kusht e pengoj chat me. Apo she, ajo mos e kallxumja ti në fund doktori thot pak më herë do të thot ti ke smuj eki para pas smuja vont hala me kuptue. Se ka bon qada qada i Allahut, qaderi i Allahut Allah, më ndod diçka. Andajse këto parëmrimet imta kush i vall? El Khabir. Njohuse. Ai t'i diçka thot atëtar, ruju e këto më rad. Ado kjo është ajo se ne kam marrën dietard në në këtë çështë thotim lugjeri gjithashtu në, në definicionin e emrit allahu të Allahut El-Aleem El-Xabir, Xabirun bikulli ma ya'lamuna ve yaksimuna min husn min hasanin ve sayyinin hafidhu dhalika aleihim liujazihum ala kulli dhan. Dhe me përfundo, vizr, e, më këta e përmendon nga sekonda ka mbaruar me zot për këtë emër duhet të më folë pak më shumë. Do të sas vetëm me hapam thotim lugjeri Xabir do më ha. Ai t'i. Edhin, këç ka di robi. Kjo tani ndërlikohet me Aba. Por shemë, ti munë është me lezzu një liber Edhe kërkujët si kalëzën Ti ke mësu diçka, po se di shoki jatë Grëja jote që të koma nga Ajo të qëtu lezzu diçka, po se di shka këtë ditit Edhe ti munë është ta një të mështë mi kalëzuar Ska teorika me ta morë, me ta morë trunin Komplet, me e morë kafë, konet trunin Me ta hekë, me ta Cëllën liber e pa ta lezzu, së në mërë vajshë ajo E Allahu e di, gjithë shkonë që e ki lezzu Zhjo senë që të ka një nëtru Ket i din, gjellë gjellë allu Ket ato komplikimet që ka i keba të nëtru Ndërlikimet në Ket filozofie ke bashku me ket Ket foto me ket Aje din, të bare keve të ale Dhe ket këto Thot i run Që një dit me ti pagujt Mëndimet, përshemë më dhe zot Mëndimet e mirat Allah Që ti i ki për zotin Kus i di? Që ti i kur kush? Aqë shumë ka me kalu robi, ko Sa që dhe vetë më nëtë mi harue Allah që haron, Në ditë që pas mendu mirë për neve, çfarë blejë atash. Edhe e kundërta, tinë ditë që pas mendu keq për neve, dënojnë atash. Para më vozë, el Khabir tili është, tha Imam Jerrini, e di keq çka dinë rop. Para më, kjo është, kjo nuk ka mund ti po Zoti me dit. Kush mu? Por shemo, ne kemi për për një shembull. Ne që më pormën, portava kuptua, një ngjarje që ndodhi për sheh Sheikh Al-Albani, rahimahullah, Nasiruddin Al-Albani. Ka thënë një ani ka thon ka hop te njerzit unë e di gaibën unë e di gaibën kuptona pas sanjori emra lota xabir al khabir ai ti lidh detale se s'kam unë sikur kush me di edhe i run ato ai kan don shehërmon ta kom si me diskutuar me, me, diskutu me këta po ka thon domon me kësi njerzit s'ka nevoj me diskutuar me këta njerzit është kotvon ti munesh me erdhu ata ka thon thirrë s'ka problem se po sfidon njerzën unë e di tardun unë e di gaibën me diçka me kështu më ro Ai i ka thon, apo vallë me po debat me Filanin, Filan Hoxhën. Ka thon s'ka problem. Ka thon s'ka problemi ti, ka thon se di Gajbi. Ka thon nuk baj polemik me ti pos me nikusht. Nuk baj polemik me ti pos me nikusht. Ki ka thon cili është ai kusht. A kuptot? Ai diket, ti smonë më medicinë është ai kusht. E Allahu gjithashtu nuk mundesh si manollave me bodëzë. Apo hajt muj më di çka çka kam drum. Kur kushtën e dim, rregullim ama loja edhe jelle fi ula. A dhe Allahu i jlo shpërsa bërmen Kur'an se Allahu i din çka kanë gjoksat. Çka kanë gjoksat. Domthon edhe zemra ka teca dy lë. Megjithëse mendimi që lidhen me trunin, këtë i përcjell Allahu te barekehu te ala dhe kret ato shëtsi me të cilat, për shembull zot. Ja, kush është ai i cili kur ti e keni sprov, ni sprov, edhe të thu, për shembull njeriu thot, ja, por mua mo je s'ka. A tha çështë njeriu. Kush është ai i cili Pas një muajve ja heka të bardhën e mendimeve edhe e le e le pak me vazhdu me jetuar. Kush e sot? Para mendom me me ta pruvë vazhdimin çfarë skem. Ti sunjeton, nuk mundesh me jetuar. Për shembull, kur njeriu ka dënë sprovë, në një sëmundje, apo apo i vdes dikush, eksamera, qobe laja. Para mendon sikur Allahu tamam vazhdimin çfarë gjendje, pa i vdes, vdes pitkëçtit. Allahu Yahupato ja skena, janë dhirtëll, që të vazhdojë jeta. Andaj ky është el Khabir. El Khabir është ai i cili i njeh qerat nëhodh sira të ska mundësi dikush më me, me i dit. Ne do të shë aj përkosen mbrashmës së njerëzit, të branshmës së çdo krijesave dhe fundi këtove branshive. Po ku kanë nis? Ka po ecin dhe ku kanë më shkuar. Subhanahu ve Teala, këto e njohë ka pas Allahu Subhanahu ve Teala. Dhe zë kjo është vetëm fillimi, do të vazhdojmë amelën e Zotit te barekehu ve Teala edhe disa prej do të thonë se at i përkasin këti emrit e matë, Allah të barikë e dhe në të khabir, aje cina e, e përmendëm në filimin e gjeratave, është se emrat e Zotit dhe cisi të ti, nuk mësohen për të ashtu një informacion të eper, nuk mësohen që njeri të të të po e di se Zotit e këtë emrat dhe të emer, jo, emrat e Zotit mësohen me edashtë Allahun më shumë. Mi u bindë kësaj më dhështije E cila silësot me këto emra Dhe me këto qizit që si kohë kërkush përveç atina Subhane huet Elushme, elushme Allahun të barek e vëtale që zotë i unë gjele gjelalu hu Në mundëson që tjetojnë në nënë në hien e emra dhe sisivit Allahun Elushme Allahun të barek e vëtale që zotë i unë gjele gjelalu hu Në mundëson që dikemi dronatina no cdot vogot e cdot madhet onan elusme allah te bareke taala che zot yanjel jinat nam buz zemet ona me iman e kulukawri hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim alhamdulillah rabbi al-alamin